Глава 3 Тепер я з ним не розлучалася. Лягала і прокидалася з кириком, тримаючи його під подушкою. А коли десь ішла, то неодмінно брала із собою. До мене повернувся сон. Не знаю, чи то в стравах були домішані якісь заспокійливі ліки, чи цьому сприяла сама атмосфера клініки доктора Цура, чи може так благодійно вплинула віддаленість від дому, від людей, з якими були пов'язані мої тривоги. «Напевно, все разом». Настала така душевна рівновага, що вже ніщо не відчувало біди. У мене з'явився апетит, то більше, що я сама заздалегідь замовляла меню, і не було такого випадку, аби мені в чомусь відмовили. Я подовгу, без будь-якого контролю прогулювалася на подвір'ї, по кілька разів на день купалася в басейні, читала. Поки одного разу не попросила Варвару принести мені папір і ручку, і сама спробувала занотувати дещо зі свого не такого вже і пісного життя. Мені було цікаво самі із собою, що, як свідчать психологи, вказує на достатній розвиток інтелекту. Зовсім не хотілося ні з ким спілкуватися. Навіть до ГЕС подзвонила всього один раз, та й то зрозуміла, що мені немає про що з ним говорити». ГС, звісно, зрадів, поцікавився моїм здоров'ям і навіть запитав, чи не час мене забирати з кліники. Однак я сказала, що доктор від ЦУРу видніше, що я нікуди не поспішаю, адже поспіх – ознака слабких та убогих. «Мені то добре, і ти не уявляєш, яка я вдячна тобі за турботу. Твоєму ставленню до мене я ніколи не складу ціни». «Оближ», – сказав він, – «дуже хочу тебе провідати, Настуню, але Леонід Борисович просить потерпіти». «Ти потерпи», – засміялася я. «Зате потім, думаєш, я не хочу?» «Безсоромниця», – засміявся і він. «Тобі ж це подобається?» «Я чув, ти навіть книжку пишеш. Про мене там часом не буде». «Буде. Ти ж мій ангел-охоронець». Ми тепло поцілувалися по телефону. Я нарахувала днів, проведених мною в клініці – та, мабуть, не минуло й тижня, як я погодилася з доктором Цуром, що не вбивала свого чоловіка. Ні, я, звичайно, добре пам'ятала, як навмисне гойднула човном, знаючи, що в ботфортах і ватінці цей зрадник ніколи не випливе. Але який тепер був сенс переконувати в цьому мого психоаналітика, якщо він хотів домогтися від мене протилежного? Головне, що мене більше не мучили кошмари. Не гризли ніяка моторош. Я була впевнена, що ще до того, як річка вкриється льодом, десь вище чи нижче за течією, вспливе тіло. І все на тому завершиться остаточно. Я отримую страховку, увійду в спадок і почну життя з нового відліку Житиму так, як нікому і не снилося. Можливо, це ще краще за мене знав доктор Цур, адже в його обов'язки входило лікування не лише людської психіки, але й сумління, і він робив це зі знанням справи. Лише однієї грубої, а то й фатальної помилки припустився доктор Цур. Одного разу він зайшов до мене в кімнату, і під час мирної бесіди, в якій, певна річ, був прихований тест, ні сіло, ні впало, спитав. «А що то за камінчик ви постійно з собою носите?» «У мене щось, як обірвалося всередині. Який камінчик?» «Білий із дірочкою», – посміхнувся доктор Цур лише двома загостреними зубами. «Он, він і зараз схований у вашій руці». «Звідки ви про нього знаєте?» – холодно спитала я. «Знаю, бо ви завжди носите його з собою». «Так, ношу, але нікому не показую». «Вам так тільки здається. Всі знають про цей камінчик». «Хто всі?» «Ну, я, Варвара, наприклад». «Хіба в цьому є щось погане?» «Ні, поганого тут нічого немає», – сказав доктор Цур. «Якщо це якийсь амулет, прикраса чи просто пам'ятка, що там у вас?» «Курячий бог», – відповіла я. «Покажіть. Він простяг руку, а я свою мерщі сховала за спину». «Ні». «Чому?» «Бо це для мене дорога пам'ятка». «Я вже казав вам, пані Анастасії», – стомлено посміхнувся доктор Цур. «Казав, що в пам'ятках, амулетах нічого поганого немає. Навпаки, це добре, коли людина береже пам'ять про щось їй дороге, чи вірить у добрий знак. Але якщо це просто сліпий фетиш, тоді він може вас занапастити». «Який ще фетиш?» «Річ, окрім якої, для людини більше нічого не існує. Ви ж бачили того чоловіка зі складеним метром». Увесь сенс життя для нього замкнувся в тому метрі. Ось що таке фетиш. Хіба не ви придумали для нього колову терапію? Я. Але він сюди прийшов уже з патологічним поспіхом і власним метром. А ви, пані Анастасія, з курячим богом. Якщо не віддасте мені його зараз же, то це дуже погано скінчиться. Ви підглядали за мною в камеру. Як ви сміли? У мене знов починалась істерика. Доктор Цур, звичайно, зрозумів це раніше за мене і поволеньки позадкував до дверей. Ну, добре, добре. Він підняв обидві руки, показуючи, що здається. Робіть, як знаєте. Зараз я не хочу втрачати, бодай, того, чого ми з вами домоглися. Але затямте. Фетиш – це вам не нервові розлади. З нього починається божевілля. Коли він вийшов, я довго дивилась на Кирика, аж поки в мені не вляглося тремтіння. Цей камінь випромінював і давав спокій. Усе було б добре, якби не ще одна лиха пригода, яка спіткала мене в басейні. Почалося з того, що там я побачила чупленького, меткого чоловічка, котрий боблявся в воді, вимирюючи її складеним метром. На якусь мить він одірвався від сізіфової праці і помахав мені рукою, як давній знайомий. Я теж йому помахала, відчуваючи, що не тільки на подвір'ї клініки, а набагато раніше бачила цього чоловічка з вертлявою, як у дятла голівкою. «Коркін!» – несподівано гукнула Варвара, яка наглядала і за басейном. «Ану, вилазьте із води! Ви вже перекупалися!» Чоловічок із чудним прізвищем «Коркін» слухняно виліз драбинкою на кахляний поміст і, міряючи його метром, пішов навприсядки до Варвари, від довгого купання його били дрижаки. Дятляча голівка так тремтіла, ніби Коркін зьобав кору. Мене він, звичайно, не впізнав, але, проходячи поруч, шипнув. «Вибачте, я зайнятий». Я швидко спустилась драбинкою в прозору блакитну воду, трохи пропливла і відчула, як мені знов прокидається о той бридкий внутрішній трем. Прохолодна вода не бадьорила, вона відгонила ліками. До горла підступала нудота. Вийшовши з басейну, я накинула халат, відразу шурхнула рукою в праву кишеню на масовий камінчик. В очах потемніло. Його не було. Кирик щес. Я, мов тигриця, повела очима довкола. Окрім Варвари, нікого поблизу не було. «Те кирик?» Тихо і страшно спитала я. «Який кирик?» Знаєш який, віддай! Я пішла прямо на неї. Негайно віддай мій камінь. Я не бачила ніякого каменя. Бачила, суку, ти всім про нього розляпала, а тепер ще й свиснула. Глибока дитяча образа виривалася з мене ще інтернатівськими слівцями. Віддай, блядюгу, бо я тобі і матку виверну». Варвара, поточившись назад, кинулася тікати, та я одним скоком наздогнала її, вхопила за коси і поволокла до басейну. «Втоплю, курву, роздягайся, показуйся на виворіт разом зі своєю блягузницею!» Чи я справді набралася вже стільки сил в клініці доктора Цура, чи Варвара боялася чинити опір анемічній пацієнті, але я метляла цією породистою кубилою, як ганчар'яною лялькою, поки не здерла з неї весь одяг, а тоді так і не витрусивши з нього кирика, пересердя піхурнула її у воду і сама шубовснула вслід. «Настася, уймісь, бо буде хуже!» Заверщала вона з переляку щурячим голосом, який нагадав мені павлівський сужик, від чого я оскаженіла, ще дужче і теж заговорила вже зовсім по-інтернатівському Заткнись, уродина, Я тебе щас, бля, утоплю! Буж знати, як піздіть чужі речі. Ти ж знаєш, що мені утопити чоловіка нічого не стоїть!» Я потягла її за коси під воду, сама теж пірнула з головою, аж забулькотіла у вухах «Уродіна! Уродіна!» Та я ще сягнула рукою в її міжніжжя, сподіваючись хоч там знайти кирика, а не знайшовши, так закричала, що в рот полилася вода